Miya ta 18ko urriak 7. entzuten entutzen zausie. Irola erratian FM-aren 107.5ean. Ondo torriak. Gaur, Irratxaio Berria aurkezten dugu Irola Erratian. Joka, hey! Irratxaio jo Berri bat, baina egiatan aurreko denboraldietan egiten genuen Barazki Bizidunak proiektuaren jarraipen edo ondorengo bat da. E, barazki Bizidunak Irratxaioaren zikloa ematen dugun arren, e, saio hori egiten genuen kideok programa berriak egingo ditugu aurton paraski bizdunak zena, ugaldu egin da beraz eta horren fruituak dastatuko dugu hemendik aurrera. Eta bueno, e, JKG izen nonen zergatia edo jatorria ere azaldu beharko da, ezta. JKG lakota hizkunttzako esa molde bat da waszen moduko bat. Esamolde ezaguna da, ziuk zerri Amerikarreko buruzagi batek da zunka aguitko, zaldi zoroak, zehazki e, berba hauek ohiukatzen zituelako gizuntzuriaren kontrako bataien aurretik. Joka, Hiltzeko egun ederra da! En fin, e, kuriosidadeak aparte, irratxe jo honekin elkarrizketak proposatu gura dutzu edaz kolektibo desberdinekin jesarri eta antolatzen ari diren ekintzaren baten gainean hitz egiteko aukera, izango daugur ezaioak, inolako pretensio handirik kabe. Eta bueno, estrenaldiko irratxeio honetarako, ba, Irola Irratiaren kampaina mediatikoaren baitan kokatzen den gai bat jorratzeko aukera izan dugu. E, duela egun batzuk e, Pistu Bilbo Itzali TV eradeleko kire batzuekin hitz egiteko aukera eukinauen, eta bi elkarrizketa desberdin grabatu behin iklendu. Geneengo elkarrizketan, Pistu Bilbo itzalien tibi ikolte kolektiboari buruz hitz egin geroen. Bide batez, imposatzen ari zezki egun iri ereduaz ere duze hitz egin Eta, bigarren elkarrizketan, datorren zapatuan Bilboko ripakaian egingo da, amaika botxo egunean zer topatuko dugun, errepasatzen dugu tita titabatean. Lastar entzuko ditugu bideo eresketa hoeek, baina hori baino lehen prentzan topatu dudan testu bat ira kurriko dotzuek. da testu batuk irratsaio honetara ekartzea modu irregularrean. Aprovechatu zure lizentzia libreren erabi, erabilpena medio batzuetan. Ba, Bilboko Uriola, Argia, Kausan la edo Topatu, adibidez. Asi bueno, saio completito dugu orkoa eta denbora mugatua. Asi que has Demora gehiago galduanik Joasen! Kontxumitzeko prest Carlos Renedo Uriola.eu Zatarian agertu da Ireljak 10 Momentuko bilbo ordu gutxi batzuetan ezagutzeko, bizitzeko, sentitzeko, dastatzeko, gosatzeko prestatuta dagoena. Hiria azkar kontsumitzeko prest, modu simplean. Azkenaldian gure iriaren gaixotasun ezberdinak ezagutzen ari gara. Gentrifikazio izeneko Andre baten izena, aspaldi ez zela, ikasi genuen. Turistifikazioak, ailokairuen prezioak izugarri igotzen dituela konprobatu dugu. Baita hotel eta hostelen kontroli gabeko edapena dakarla ere. Oroar, lanen prekarizazioa, barren atzean edo zerbitzuetan. Eta orain, turistifikazio honen lehen guzua dabil bilbotik, eventifikazioa. Bilbao Sirkuit, Bebeka Live, Rugby Bilbao 2000 sortzi, Red Bull hausiak, MTV... une konkretu batean masiboki jendea erakartzeko amuak. Turistifikazioak iria postal bihurtzen du eta bilbotarrak inaunkorki anfitrioi atseginak izatera behartzen gaitu. Baina eventifikazioak egun konkretu batzuetan geure iria Erasmus Party erraldoi bilakatzen du. Dena prestatu behar da denborarekin egun handirako. Ordu batzuetan baino erabiliko ez diren elementuak erosi edo alokatuko ditugu, diri publikoarekin noski. Formula bateko zirkuitua egiteko behar diren gauza guztiak edo iria apaintzeko errukbiate erraldoiak. Bilbao ondo langilea jarriko ditugela nean, astelu zeetan ekintzariko egira. Gara gardo markei, espazio publikoak lagako dizkiegu uloietan, euren makrota eta publizitatea jartzeko, fan guneak. Segurtasuna, errastasunak, privilegioak, propaganda instituzionala, guztia, euren festa pribatua ondo atera dadin. Eta Erasmus Party Erraldoiaren ostean, AGEA dator. Etxetik tornado bat pasatu dela dirudi. eta normalean, bizilagunak kesatu egiten dira. Gure kasuan, udal lan dena jasoko dute. Gure hostaleriek esango dute, dirusarrera ez dela ainbesterakoa izan Bilbotarrok prezio eguerak pairatuko ditugu eta batez ere gure kutxa komuna saututa egongo da beste behin ere enpresa pribatu batzuen beharra kasetzeko Bilbao marka munduko mapan jarriko dugulako argudio goren ereken Gogo eta hoia da maiganean dago gure hirian Arlo teorikoan urtero irigintza eta gizarte berritkuntzari buruzko jaialdi antolatzen da Bilbon, eta urtengo Urban Bat Zazpigarren Festivalak gai horri elduko dio azaroan hain zuzen ere. Bestalde, sozializazio eta salaketa klabetan Pistu Bilbo itzali MTV herri dinamika abiatu da. ein kasutan ikuspuntu praktiko batetik, orain dela berrogei urte Bilboko herri mugimenduak erakutsi zuen beste eredu bat dagoela ekitaldi masiak kantolattzeko. Aste nagusia adibidez. Zaantzarik Bilbon dagoen herri ekimenik erraldoiena. Gosatzzeko aukera ematen duena marka komerzial baten menpe egon barik. Balore eraldatzelileak dituena bere baitan. Bilbotik Bilbora antolatzen dena, Bilbotarren beharri erantzuten diena, baina kanpotarrentzat ere erakargarria dena. Bilboko ekimen arrakastatxoena non milioi eta erdi bizitari urbiltzen diren gure irira. Elkarlanean antolatzen dena, errein mugimenduaren aldetik auzolan erraldoia sortu eta er erabakigune mistoa erretar eta instituzioen artekoa bultzatzen duena. Adibide bat besterik ez da, baina beste batzuk ere badira, San Francisco hausoko munduko arrozak adibidez. Baina uste dut klabe batzuk eman dizkibula, eventifikazioari aurre egiteko gogoeta eta salaketan ezinbestekoak dira, baina agian herri mugimendutik praktika berri bat planteatzen hasi behar gara, ambizioarekin. MTBaren aurrean kontrakultura eta euskal kultura herritarra gure kaleetan, irekia eta parte hartzailea. Itxasadarreko jauzi pribatuen aurrean, gure itxasadarraren erabilpen publiko eta masiboa bultzatzea, aizialdirako eta gozamenerako. erako. Euroko egoitzaren aurrean, beste zerbait. Eta errimugin mendutik alternatiba horietan sakunduko bagenu... No, ba, esan bezala gaurko e, JKG irratsaio honetan bi elkarrizketa izango ditugu eta ba goazen e, lehenengoarekin eta bueno ba, e, esan bezala bezela Pistu Bilbo eta Itzali MTB dinamika edo plataforma hobeto e, eta zehazki geroago ere bai e, bigarren elkarrizketa 11 botxo eguna zer izango den hobeto e, ba, hemen dugu plataforma honetako kide bat e, ondo etorri haritz kaixo denoi urdurinago eta bueno ba, e, ba, saldu nahi dugu programa honen bitartez nola e, e, MTV e, plataforma bueno, e, kate herraldo jorrek bilbora ingo duen bat eta honek guztiak e, e, suposatzen du hiri eredu... du mm, ba zehatz baten divulgazioa eta, eta, bueno, zabaltzea. Eta hori egiatan ez da gauza berri bat. E, hemen Bilbon eta Euskal Herrian eta Europan eta kasi mundu ozidental osoan, pues bagara ari gara bizitzen e, prozesu oso ondi bat. hiri e, erudu zehatz bat bultzatzen duena eta bilakera bat egon dena. Zuk e, hori nola, nola ikusi izan duzu? Ze iri e, prozesu egonda? Ba berez Bilbon eta Euskal Herri osoan hedatuta eta, bai, ba, zukezuan duzu mesela osoan, nola garatzen den e, askerengo gehi bat urteotan, ba, ekimenei zuzendatutako ekonomia bat, batez ez ere industrian ekonomia bertan-bera geratu hemen zelako mm -hmm. lehen zeukan mailean, eta mm -hmm. horrek behar bat sortzen zuen e, bestelako Ekonomi ere duak edo dirusarrerak izateko mm -hmm. e, kulturaren edapenaren aro honetan, mm -hmm. nola bait, deitzen diotun ez kulturaren demokratizazio, ba, beres demokratizazio hori esan nahi du, e, merkatu oso handi bat dagola kultura kontsumitzeko, mm -hmm. eta batez ere gaur egungo edabideak kontutan hartuta, internet eta nola zabaldu daiteken E, KULTUR product, PRODUKTU BAT MUNDU GOSO DAN superarin. SUPERA ARIM. Mm -hmm. e, berez, iri eredu hau, momentu honetan saiatzen da, horretan sustengatzen da, ez da oso berria, oza, ez da oso zaharra bilbon, eredua hau. Nola baite azken hogei urteotan galatu indan eredua da. Mm -hmm. ba, bere momentu hanku genjaim efektuarekin, mm -hmm. e, ikusiz nola eradatu behar zen, e, hiriaren e, diruarrerak ba, populaazio handi bat duelako eta probozio hori sustengatugin behar delako eta esoik Biluko poblazioa, baizik eta Bilbo inguruko Bilboko periferiako mm -hmm. beste herrizkak edo. Mm -hmm. Baina hiri eredua ere berez hiria bera ere esandatzeak egu dala ereduarekin bat datorrena mm hiria, -hmm. Batesire Bilboko hirian nola sortzen den, nagarmen garria da. Beres da, don Diego López de Aro logroinoko jauntxo bat. Uh -huh. Jauntxo bateke gaztelako zera botereekin sortzen duela Bilboko huria. Uh -huh. e, Baila doli zentzinen gutun batekin. Uh -huh. da, ben, ben, da, baina ez basegoen ja hor. Basegoen erriska bat, uh -huh. e, jende ardiekin arrantzan eta olan, eta bat batean gaztelako erreinoak erabakitzen du Iriak so, iriak, baina, uriak sortu behar ditu dela, eta mm -hmm. sortzen ditu Bizkaia osoan, momentu horretan, Bizkaia mm -hmm. gaztelako erreinoaren parte zan eta sortzen ditu hainbat eta hainbat urizta. Mm -hmm. mm -hmm. <coughs> Seinazmorekin, e, emateko nolabait botere bat ango jantxoei euren ekonomiak edo euren botere agaratzeko. horrek horrekera ematen gaitu gorko goberara, ez da asko aldatu usti horren funtza. E, Bilbo Bizkaia jarraitzen du izaten jauntzo batzuetan mm -hmm. eh Jaibegoa mm -hmm. eta eurek esaten digute euren gure interes publikoak osea euren, euren interes pribatuak direla mm -hmm. no baita eta eurentak itela seri den honena besteontzako eurentak Hori duma... eta ordun eredu horren barnean garatzen dute euren ekonomia Uhum. eta horrek claro ditu eh, adibideak, pues desberdinetan, ez? es. Aipatzen da orain identifikazioa, evento batzuk, baina aurretik ere pasaren urtean asko adibidez aipatzen zen turistifikazioa, aurinek ere eh, bueno, entzuten dena, salatzen dena. Aurretik ere azken 10, 15, 20 urteetan gentrifikazioa hitzen sagutu dugu. Eh, hauek ez dira berriak, baina hauek dira E, Interes horrean guztiaren sintoma desberdin batzuk? Sintomak, e, batzutan ikus egitezke toxikoak bezala, droga batzuk bezala, ez dute egingo Hau ir, da nire mm. iritsi persoana da horna bai da garatzen egine izen betafora bat Baina, e, berez Ekonomia sustengatu egiten da, dependentzia bat du, menpekotasun bat dauka e, diluzarrerekin uh -huh. Eta diluzarrera baiek un momentu baten izan da industria, izan da salmenta, izan da esportazioa, uh -huh. ekoizpena e, Horrek ematen du menpekotasun bat eta ematen du nola baiteko biaramuna uh -huh. ba, Gaur egungo dependentzia beste batekoa da Gero ez da, hain egonkorra korra, e, industria menpekotasuna bezalakoa E, baizik eta da, benpekotasun bat, non behar momentu oro e, ekimen beharriak egin. Eta horrekin maten digu bestelako biharamunez ezberdina. dina. Osa, e, nolabait gure bizimoduan, edo gure biharamunean sortzen duen e, eraginak, Eh, dira precarizazio and, maia handi bat mm -hmm. eta precarizazioa esaten dugunean ez nabila esaten soileke soldat txiki bat e, izatea baizik eta nola esaten dugunean e, zer den maai edo zer den aurki prekario bat eta hanka bat falta zaiolea mm -hmm. eta noiz bat jauziko zara aurki mm horretatik -hmm. edo jenari guztia jauziko zaitzu maailik hor dut da gure zure lantokian edo zure lan egiteko gunean zure lankidekin harremanik ez izatea ikartasun harremanik ez izatea, Pekaitatea da e, urrengo hiru egunetan ez jakitea lan duzun edo ez eta azen bat ordu zazkenean gero jasratzen dizkizute ez daki azen bat ordu azte baten baina egin dituzuk biegunetan edo... edo ez jakitea oporrak izango dituzun edo mm -hmm. ez jakitea... eta jarrera batzutan ez, e, negozi bateko gazabak kontraktatzen zaituena nola tratatzen zaituen askotan ere desprezuz Ya, ez dago begirun nik mm. em, Gentrifikazioa zitzekiten dugunean Prekaritate horrek harrapatzen eh, du Auso osoa mm. Ja nik ez da Pertsona batek eh, jasotzen duen prekaritatea berelan tokian Baizik eta auso guzti batek jartzen duen prekarizazioa e, Alokaire guztien eh, Alokaire guztienen igoera mm -hmm. e, Zure ondoko Etxe ondoko tabernaria ez ezagutzea mm -hmm. e, Etxe ondoko tabernara joaten diran eh, em bezeroak ez ezagutzea, mm -hmm. zergatik ba, nolabait ematen direlako gentifikazio prozesua hauek normalean eh, eramaten dira ausoak berbalorizatzeko, mm horak -hmm. esan nahi du, eh diru gehiago sartzea eta gauzak mm -hmm. garasteago izatea. Mm -hmm. e, nola baita, eh, nolabait eh ambisitan jende altxirua delako mm -hmm. eta txiroek ez dute gastuarik mm -hmm. egiten, ez dute kontsumo mailaren dirik izaten. E, Eta horrek or ematen du azkenean, ba, gure auzoan ez da garaela zagutzen, ez ditugula mm harreman -hmm. zainoak izaten gure artean, hausokide e, bat izerbatik ez dakigu esertaz, eser, berataz eta ez indio mm -hmm. gure arteko harremanak, ba, gure gizartea, gero eta individualizatuak izaten da. Eta, en ultima instanzia, azken fin batean, e, batruk aldeekin behar izate incluso auzo hoietatik eta eta gero eta getofikatutako egotea, ez? Norketa aldeekin txirua. Claro, claro, bai, orain. Txirua honetan, ba, sortu delako pues dauka generoa, dauka arraza, dauka klasea, dauka denetarik. Eta beti eramaten dira bat txiroenak eh auzo urrunago dagoen auzoetara edo Bilbon bezala ba, Sanfranen ematen dan prozesua ikusiko dugu noiz ere indogo duen astanda zelaster ere izango ditugu Bilbo eredu honen Bilbo kapitalista event, eventozale honen e, urrengo garapena izango dala HTaren sarrera mm -hmm. e, abandotik eta horrek ekarriko duen gune edo eremu guztionen berreraikuntza mm -hmm. eta klase txiroen Expulsioak mm. Bai, eh, ahipartuta eh, Justo orain eventifikazioa eh, bueno, Horretarako Inbitatu zaitugu Eta, eta bai, berezizan en teorio MTVk antolatu nahi dituelako Eta jakor, antolatuko dituelako eh, eh, Bizkaian et, Bilbon eta beste herri, herri batzuetan eh, Beren eh, evento batzuk Eta ezta horrelako evento bakarra horrelan evento e, erraldoia eta korporatiba gigante batek kantolatzen duena egiten dena hemen e, Bilbon edo Bizkaian horrelako beste batzuk ere egon dira eta zuek egon zarete hor salatzen ba, gogoan dut e, e, Red Bulliko jauzien asuntoa eta bar, baina bueno, beste batzuk ere egon dira ipatuko dituzua dibide batzuk? Ba, berezen moaten dira eta emango dira asko o sea, urtean zehar mm -hmm. daukaten hau, e, agenda da oso luzea mm -hmm. Be, joaten dira E, ba, aspalditik ezagutzen dugun beken ematen dira zazkenen ez dazoiik Bilbo mm -hmm. lehen erakustasoka bilbon zegoen, mm -hmm. baina era kutasoko nain barakaldon dago eta hartzen da Bilboko e, horre ema ekonomiko bezala. eta eta hori, hori, e, hori nodan Tresnarena soka edo mm -hmm. makina tresnarena soka mm hori -hmm. xa sarradana ta horrek oraindik ekartzen ditu inbertsoreak eta mm -hmm. ez dakit eta industria enpresak etortzen dira. Eh, arloan El Sol festivala ere antolatzen mm -hmm. dutela, eh, mm, eh, final ohiek nola bai, Garbi Garbiketa prozesu batu eman zuten neuren aurpegiarekin, enzoteko, ez eh, hemen Erruia mm. ebultatzen dugu, ez dadaki zer baina gero bai, mm. zeako errubia. danak mm. gizonak eta emakumen rubbia ez da ikutu bez, ez mm. es daukate ez da diru laguntzarik euren ez ez di existitzen. Deztelakoak Gero daude beste batzuk, apul bat tapatuago pasatzen direnak Baina antolatzen direnak, Martiniaren buke bat edo arrelako historia bat egiten daren Horretan bai. ez naiz oso aditua ditu da ba izan Nik ere ez dakit oso ondo, baina gero begiratu nuen youtube Eta diru bai, antolatzen dute hor nerri baian Eh, ba, txalupatxo batzen... Martini eh, daztak bat. Martini kantolatzen du hor guateke bat itxasuntzi baten eta joaten dira, lakren de lakren, jende ikusten baduzo bideoan, ikusten da, oso gente pijoa joaten dela horran, oso eventu esklusiua dela, eta... Horje ikitik ez dira, hain beste masiwak, baina be bai, e, zuzenduak pertsona zehatz batzuei eta mm. beste ontzako, pues... Aiteke das. Bai, bai, hauek denek, eventu hauek denek, bai dituzte ezaguarri komun batzuk, eta zer bilatzen duten, eta nori ematen dioten onura, eta, aeraberean, nori ematen dioten kaltea. Ba, onura bak igosta hotelak, ez, be, asmoa baldin bada, kimenak egitea turismo era turismoa erakartzeko, turismoa hel ekuzeat bat sota dira. Turismo turista joaten dira, orain e, udal, bai, aldundiak, zein udaletziak bultatzen duen e, eh Bilbao Bizkaia marka horren barnean, ba, gastronomia, eh iriaren gausa politak eta inguruko herrietako ez dakite alako erakargarri naturalak, ez dakite mm -hmm. San Juan de Astelugarte, mm -hmm. San Juan de Astelugarte, eta ezin sartu da dela gutxi, andar naiz Juannaiz, ondela Astebatzu juan eta e, flipatu nuen, ezin nuen gehiago sartu, eh lotsa ematen beste jende egotea eta denak euren mobilekin... Argazkiak arrazi, atara, gola at, eta bera. Bait denek argazki berdina egiten. <laughs> argazki bera leku, berberatik, <laughs> e, posizio berberakin. Eta zan atzagarria. Osa, handik e, ospa egin genuen. E, mm. Ere... Aurretikan ere eskatu behar duzu zarrera. Ah, bai, eh? Bai, bai. Internetan bidea eskatu behar zara bai, bai, bai. eta eskatu behar. Eta azkarrean nera. Hor mm. mm. duen... Turista guztiak, joaten nahi zen la... zeirutik. Eh, Turist, turista hauek guztiak erabiltzen edo era, bisitatzen dituzten guneak berdinak dira. Mm -hmm. Eta gero non geratzen dira hoteletan. Baina claro, gero turista guztien artean daude turista maila ezberdinak edo e, diru sarrera maila ezberdinak daude eta horrek sustatzen du bat, gaur egun dagoen ekonomia ez da ki diote baina benetan da, iru, beste iruz mm horundi -hmm. bat. Mm -hmm eta gure ekonomian perkarizatzeko beste tresna bat da, air, bene, bera, nola, mm -hmm. jaranik gure, gureak diren, edo gureak ez diren etxeak alokatzen ditugu, etxeak behez dira, ja. behez alokatzen ditugu, mm -hmm. beste batzuei behi, e, turismoa egiteko, eta orduan gugalde egiten dugu gure osoetatik eta ja. ez dugu esagutzen ez da, nor dagoen gure pisuan denak turistak irelako. Yes. Baina hori joate, hotelak, eta hotelak dituztenek, errestauranteak, eta zerbitzu e, bereziak ematen dituzten enpresak. E, norzuk daude hotel guztien art, e, atzean, ba, korporatiba edo, ja, bego handiak. Mm -hmm. Ez dago, zure ausoko partikular batek ez dauka hoteluat. <laughs> ja. ja. Bai, bai. Oseak, hor bueno, egin dugu radiografia bat, ze, bueno, osea, E, ja gobernesan gondo halko genuke ez? E, ze nolako hiri eredu ari diren e, sustatzen eta ze inplikazio edo eragin edo ondorio ekar dezake guztiak gustiak eta bueno, ba, egoera honen gustiaren aurrean, ba, pertsona batzuk hasi ziren antolatzen eta ba, e, piztu bilbo Bilbao Itzali EMTB izeneko dinamika bat sortu zen, auzera dinamika bat, plataforma bat, kolektibo bat. Bai, se beres ez dugu ese beraz itzegin eh, inguruan, mm -hmm. baina gustioanen eh, sorrera EMTB-an du erroa. Mm -hmm. Hori, nola sustena eta... edo E, jakiten danean, e, oin dela <coughs> ba, izango zanudu, da berria edo negua, jakiten dugula edo, bilboko militante batzuk edo eragileetan parteatzen duten pertsona batzuk, Benteratu mm -hmm. e, eginten dira, kontoratu eginten dira, MTVaren Europa Music Awardsariak Bilbonen mango dide eta ah. inork ez dakia hel ezer. Mm -hmm. Ez daki ezer eta gainera badakigu zenbat diru emango zan. Eman hmm. goden. Eh, eh, bueno, eh, Diputazioak azuretan zenbat inbertetuko duen, o gaztatuko duen, hau... Hau erakartzeko, mm -hmm. beres ez da MTBak eh, eskaintzen duen ekimen bat herriei eh, edo, <gül> edo <gül> irriei, baizik eta zuk boltzan bezala, edo subazta baten bezala, inkanta baten bezala, jonbazala, eta diru askaini hori lortzeko. 20 milioi euro... Boko, eh. gogoratu egiten dute, eta eh, kukutza eraitzi zenean, oain dela Zaspio urte ematen yeah. dira Zaspio urte juzko... orain, gazan astean, E, Mugaratzen dut, eraikina bera zeboela balaratuta 2 milioi eurotan. Mm -hmm. Soilik. Eta gaur egun, maten ditu este, 2 milioi euro ekimen bat erakartzeko. Mm -hmm. e, ez daki gu, bez? Zerako ekonomia garratuko duen horrek. Mm -hmm. e, total. Joten naiz berriro. no? E, pertsona talde batek, entolatu egiten du asamblea daireki bat, informatiboa, duen informazioarekin hori zabaltzeko, eta Bilboko eragile ugari urbiltzen dira auzo elkarteak, eh, gazte Gaste asambledak, mm -hmm. eh auzoetan parte hartzen duten turistifikazioaz eh, turistifikazioa azpektatutako mm -hmm. eh, eragile batzuk politikoagoak, beste batzuk kulturalagoak, denetarik, adibidez, mm -hmm. ta ba, igual Bertoy ta Marbertson orriltzen dira, euren eh, antolakundeak eh representatzen, ordezkatzen eta hortik abiatzen da, plataforma antzeko bat, uh -huh. non e, ideea den MTBaren etorreraren inguruko pedagogia edo uh -huh. informazioa zabaltzeko. Denboraekin hor e, planteatzen da, MTBaren ekimena, hau, bakarrik dela ekimen bat, eta egiten dira ugari eta bai, MTB ez dela gure arazoa. Uh -huh. eta, Eredua da. da. Eredu osoa gure arazoa, da. eta hor duen, eredu horren kontra, E, pedagogia eta estabaidatzea baltzea proposatzen da. E, lehenengo txaliemtibia ditzen zen, hori e, zen ginen, e, nola garatzen den asmoa kontu zabalago e, batera, planteatu egiten da, hori, ba, e, bilbo piztu, da. piztu bilbo ideian, e, indar gehiago, Jartzea. eta nolabait ere entibiaren etorrera edo entibiaren ekimena pasatzen danean hor ba, e mm -hmm. ez geratzea eta aratago joatea eta eztabaida ere luzatzea e, Gaur egun ez gara plataforma bat, eragile bat gara, mm -hmm. asamblada bat gara non mm -hmm. edonork parte hartu dezaken Baina Norbanako ekipartartzen dugu, eta ez eh, bako itxabe lagia ekin. Gizu mm -hmm, mm -hmm. e, koordinakunde batzuk batzutan diangorrosoak, bai, oso bai. motelak, erabakitzeko, eta hemen gaude de bako eh, Norbanako bezala. Mm -hmm. e, ere bageneukalako, bat e, badugulako asmoa, autoformakuntzak egiteko, seminarioak, eta galako ez da sakonagoak, batzuetan mm -hmm. koordinakunde baten ez inozu nahi mm -hmm. Ze horrelakoak egiten hasiko zineten horrelako eh, barne bera begirako ekintzak, formazio edo osnarketa maileakoak eta imaginorek kanpora begirako ekintzaren bat ja egin izan duzu elan eta horrek bueno, pues, ere entzulei die diezen horako lan egiten zabeltzaten Bai, adibidez indietugu eh... Seminario ezberdinak, batez ere gure artean, mm -hmm. eh makroekiminen inguruko ekonomiari kritika egiteko, mm -hmm. eh monusek agitaratu egin zuen halako e, panfleto txo bat, eh inguruko fantin mm -hmm. txo bat eta hori hartu genuen eredu gisa eta gero ekintzak egin ditugu pale batekinta, e, ateragarak alera kalera maiz, ba panfletoak ba, banatzera, ba, kartelak hartzera Hauzokidekin e, estabai datzera askotan, nadibidez e, garatu egin zen, eman zen, estabai da potolo bat, e, e, BBK Live baino lehen eman zanean hirian e, kontzertu dutxo horiek Bilbon zehar, ba, nola egin zituzten ere Bilbin, mm -hmm. omen dela edo mm -hmm. omen da edo guna nahi dugu izatea e, gune herrikoi ezagun bat da. E, eta baren ara ekarri zituzten kontzertu batzuk, gero joko mm -hmm. zutenek ere emti, e, bebekan mm -hmm. Ba, horreman zan, ez tabai da handi bat, eh, Bilbi eta Sanfran, zan dugun bezala direla gentrifikazioaren... Eh, Ojeto eh? edo, bai bai. Eta hori zan zen, ez tabai da handia, ba, pinta batzuk hartu zirelako, eh, kontzertu horiek ikustera etorri zirenak eh, irainduak sentitu ziren mm. eh, kritika oien gati. Hipsterak kanpora edo. Bai. Hipsterak kanpora, go home, eta Gero eh... e, agertu ziren televiztan, eh, Claudio Landaren programan eta tipuak, eh, reporteroak bertan segoenak esaten zuen ni, estamos preocupados, porque claro, se viene mucho turismo eta no se sé cual estamos preocupados porque vaya a haber más protestas de este tipo Ojalá Horizen e, ETB-koen, Bildurra, eh, horrelako protesta dago ere, eh, agertzea. Ba, eta nara biltzen duten ere, justa, agarako programetan, eh, itz potolo bat dana... La turismofobia hmm. ta, gero turismofobia horrekin eurek ezaltzen dute euren aporofobia ez da, hmm. no? gure txiro eta txiroen ganako bai, eh, espletzua edo bildurra ta... eta gorrotua <coughs> Gero hortaz aparte manzan ere redbuleko jauziak mm -hmm. e... Eta hor ekintza bat egin zen eta. Bueno... Bai, ba, ekintza bat egin genuen ere apuretsatuz momentu horretan eta gaur gaurdanik ere daudela Bueno, Bilbon dago migrari etorgin asko. Mm -hmm. e, asko eta asko egora oso prekarioan, e, egora irregularretan, mm -hmm. horrek ere balitzatzen du euren garapen eta euren bizitzatzen autonomia. Eta aprobetsatuz momentu horretan zeudela hauzoetako harreman dinamika horiek e, eta bilbiko gulturetxean zeudela Egun bat mm. lagun ostaturik ba kontrajarri nagen dituen ere urjauz, osea ur horien e, ekimen hori eta hor gastatzen dan diruarekin e, ordu baterako, mm -hmm. ordu baten gastatu egiten diran medioak eta mm -hmm. danetarik eta gero bestalde nola estalido costesiñarasten digen bestelako realitatea gure Bilbo baitagarrenetan. E, bai, ikintza ja, bat egin genuen, e, agertu ginen hor e, zubi baten, ez dakit e, nola ditzen den, zubi hori, libelula baten antzekoa dana mm -hmm. hori emetadezkoa, mm -hmm. beti hasten dut izena. Hugen heima guen dagoen. Hugen horretan. Mm -hmm. e, ze hur jauzuak ematen dira lasalbe zubitik bera. Mm -hmm. Eta hor inguruan batzen den je, jende asko, erreka dago txalupaz beterik, daude mm -hmm. hori ere guardia zibilak, ertsaintza eta amatetan bat eta ingenuen ekintza horretan asmoa izan ere jauzi batzuk egitea, mm -hmm. ba, pizkat bailasoarena egiten, baina bai, umores, e, umores, baina zerbait era kargarri eta mm -hmm. eta zintzoa eginez, e, testu bat irakurri genuen, erreferentzia hori eginez, e, ba, nola gaur egun ere ba, eta hainbat eta hainbat, osea, no, mm -hmm. dituzten lagunek eta beren bizitza galtzen dute eta gero mm -hmm. guk ditugu orduak horre alako txorakeriak egiten ere. Mm -hmm. Eta ez Eta ez dute egiten kritika egitegatik, ez dute egiten dute dira egitegatik Horren harira, ba, bi pertsona e, identifikatuak izan ziren, e, subitik jauzi egitegatik mm -hmm. e, Guardia Zibilak izun bat e, jarri dio banari, izun bana jarri dizkie, gero subian bertan protestanari ginen batzuhoi ba ere irudifikazioak eman siski guten eta mozaldegea ezarri omen digute. Oraindik ez da heldu mm -hmm. e, identifikazio hauen e, zera, baino badakigun non dignora jo attendiran hisun e, hauek mm -hmm. eta beresz san san gauza osotuntun bat, e, ba, mar 100 pertsona subi ganean leldirik mm -hmm. mozo mm -hmm zuzenean agertu zan elko horreon, binutu eh, bat zuetan, ez dakik guen mm. nola, oh, oh, oh. poliziak esan zion, bai, e, egin dute ekimen bat, eta panikoa sortu egin da, eta jendea bota egin da, subitik, <risa> panikoarekin, eta ekin einko gero salto egin dugunak, <coughs> gero deitu geno, no uh, oh, bezorra da, da. da, eta... Eta bueno, gutxi gara bakan pondo egin zankontu hori mm -hmm. Baina hori nolabait e, gure lehenengo egin handia esan eta jadanik izan dezakegu izon handi bat e, le mozaldegea gatik eta mm -hmm. horreke amaten gaitu ere apentsatzera ikustaraztera nolabait e, zelako legea arau jartzen dituzten eurek mahi gainean mm holan -hmm. normalki gero euren aktivitateak zapustu ez dain Hori, hori da Bai, da. bai bueno, Horreke gainera bueno, esan nahi du hori badaukazuela E, Egoera bat eskuartean eta, bueno, pues, e, igual e, laguntza beharko duzuela alde ekonomikoan gauza hauek e, aurrera ramateko, ezta? E, multa hauek ordaintzeko, kolektiboak hartuko ditu bere gain. Bai, ba, berez gure da, izun haueke atzera botatzea, erakustea ez direla zilegia hmm, hmm. eta zai, atzea modu legeak ematen duen e, ba, ibilbide horretan jarraitzea eta ea, atzera botatzen ditugun eta bestela, ba, elkarrekin horren ditugu eta ingoitugu horreak hmm. hmm, artasuna e, Sabiz, hasi batetik ere ipatzen e, auzoetan es garela esagutzen es garela esagutzen dinamika hauek guztiek e, pistu bilbo suposatzen kolektiboanek suposatzen duena horrelako horrelako helburuarekin sortua izanda osea aipatu ditugu arrazoiak zer eredu daukagun ze ze bultzatzen dute eta zer gaiti den problematikoa eta zuek alternativa bat e, bultzatzen duzu ez zuek eraikiko duzuena ez igual baina bai horren babesleak zaretelako. Ba, e, guk bere du ez dugu ezer berrirek sortu nahi, edo Hori bestitzen dira, ez gara eseren e, adalida, edo mm -hmm. e, vanguardia. Guk bere defendatzen dugu, bestu nahi dugu gura osoetan, eta gure botxo ezberdinetan, ez dago ez da, botxo bakarra, mm -hmm. botxo anitzat gara, maika botxo dira, mm -hmm. eta guk defendatu nahi ditugu e, botxo egen dibertzitatea eta anistasuna e, horrek ematen digurako benetan E, trokisun era begiratzeko e, indara ez da, ba, jakitea gauza asko man daitezke gure Bilbo honetan eta ez bakarrik marketatik edo instituziotatik markatu nahi diren irudi homogeneizatu eta totalitario horiek nola baita. baiit. Bilboko ibiistania ez da txapeldun gizon potolo eta pintxo ja eta jator bat eta fanfarroia, ez da hori. Mm. Bilbo handago jende eta kultura nitz, zinderazko, e, jatorri ezberdinetakoak, e, gogo eta dezira ezberdinekin osoan hitzak, e, bai, gorputzekiko, bai euren etorkutsinarekiko, e, edo zerrekiko, mm -hmm. eta hori da bestu nahi duguna. Eta horretan den non sartu nahi dugun, adibidez, ba, emango den e, amaika botxo egun horretan, e, mm -hmm. e, urrien amairuan. Hore hori da, horiagin amailuan, amai kabotxo eguna eh, antolatu dozua, antolatuko dozuen eta, bueno, gero gaz, beste karrizketan egin gogu apur du ondu, zer egon eta bar baina zergaitik orduan hor e, duan zer zehatz bat amai kabotxo eguna, zergaitik gaitik non izango den baina, bueno, etxekin apur bat egon egin ganean ja, Beres da, eventu bakarra garra da, guia eh ekimenezberdinak egiten leku ezberdinetan, baina inguruak batez ere ba, mm hiri -hmm. ereduaren eta makroekimenen ekonomiaren ingurukoak, mm -hmm. eta, turistifikazioa kritikatzen eta lan <coughs> gure asmoa da ere bestelako inguruak egitea auzoetan, non auzoetako erreritateak ere haseratu egiten diren hiri eredue honekin kontrajarriak mm -hmm. eta autogestio moduko do, e, eredu herrikoiak e, islatzeko. E, amaika Botxo egunaren ideia zen, e, nola bait, e, idea da, nola bait, e, Bilboko herri expresio, herria diraspen hoien an, anistazuna erakustea, mm -hmm. e, datorren MTVaren ekimenari begirare. Mm -hmm. e, MTVaren e, musikaren sariak, e, dia, Musika merkantilizatu klasista, arrasaga, rasista mm -hmm. mm -hmm. eta mm -hmm. genero ikuspegia planteatzen ez duen kultureredu bat, superkapitalista, ettero patriarkala guztiz mm -hmm. eta homojonizatzailea da globalizatzaile eta ez globalizatzaaiilea modu on baten, e, globalizatzailea, globalizatzalea homogenitzatzaaiiledan gainean. Mm -hmm. Eta dena bateratu eta dena igual nahi duena saldua alizateko. Gero, edo hauek aprobetsatu egiten dira gure espresio, e, kultur mm. edo, kultura espresio erriko jenetatik. Uh -huh. uh, nahi dute dana berdin izatea, e, baina dana berdin du egiten dute, gora euren merkatura eltzen danean, mm -hmm. baina alikatu egiten dira gure herri espresioen gatik. Mm Hor -hmm. mm -hmm. dute, inspirazioa. Inspirazioa, eta zein da horren inspirazioa gure bizka da maitean, e, MTV... Bizkaia Week edo Music mm -hmm. Week edo alako zerbait gengelesa ez dakit nolakoa den mm -hmm. Non gonbiatu egiten dituzten, normalean gune herrikoi auzoetako jaietan eta hainbat leku errikoietan jotzen duten mm -hmm. taldeek mm -hmm. eta kontradizioak nola bait eurek e, antolatzaile kontraizioak gainetik entzen dituzte eta jartzen dizkik gute guri, mm -hmm. A, gure, guri trampa egiten digute mm -hmm. eta baita talde mm -hmm. hauei kontraizioak euren taileatuan jartzen dizkiete <coughs> <coughs> Nola bait, jo puntuan jarriz ehm, Bait, dardun amaika botxogun horren esentzia horrelitzateke uh -huh. Guzti honen aurrean nola bait, batera irudi bate matea uh -huh. Baina guzti ere anitza, anitza bai azkenean gune bat eta bueno, gira gile askok ere parte hartu halko dutena modu diferentetan ez da piztu e, bilbo bakarrik antunatzen duen historia bat e, koordinatuko duten mobi da, baina baina gileare onko dela horri parte hartzen Bai, oizera Bueno, ba, joe aritz e, joango gara amaitzen e, Ez ba Bai, e, e, gero ere bigarren elkarrezketarako tarteitxime harko beharko gelako baina e, jendeak e, Gen daiko dulekin, igual informazio gehiago non eskuratu alko duen... Ba, dibidez gubiltzen gara iaia ia astero. Uh -huh. e, plantatzeko, gauzake plantatzeko, estabaidatzeko eta oso berriak antolatzeko. Hala e, ere, oza, asembladak irekiak dira guztiz, batez ere parte hartu nahi badu norbaitek, uh -huh. eta gurekin lan egin eta modu individualen ere aberazteko eta holan. Uh -huh. e, Agian noiz biltzen garen, nolaldatzen diren datak, bakoitzaren beharren arabera, badago e-mail bat, bilbobai mtvs arroba gmail.com Baina ez bada ere, da, aldrebez. Bilbobai mtvs arroba Horixe da. Gero daudezare sozialak ere, Facebooka, Twitterra, Instagram ere gau, mm -hmm. nik ez dut irabiltzen, ja. <laughs> eta gero kalean, mm -hmm. kalean ere ikusi gaitezke. Mm -hmm. e Komentatu diate ere, lagun batek, uh -huh. eh, bat jende batek ari dala eh, fanzine bat antolatzen, uh -huh. fanzine satirikolari, ez da Euskara Olioa bezalakoa, baina antzekoa tonu berberakin, eta lan. Otro fanzine mas, eh, bat, Beste fanzine bat, uh -huh. arroba gemail.com uh -huh. da elbide hori, eta jendeak bidaren nahi bat ditu hiri ereduaren, jentrifikazioaren, autostirifikazioaren inguruko hausnarketak, uh -huh. modu... Eta izan ditezke ere, uste dut izan ditezke ere dituzkele, basakeri batzuk, Sani. bastakeriak ere bidaltzeko, mm. marraskiak, testuak, denetarik gara mm. bidaltzeko arroba fanzineba@gmail.com. Hmm. Ba, oso ondo, oso ondo. A, uh, honekin ez da amaituko MTV-aren bizitarekin, osea 11 botxo egunarekin ez da amaituko eh pistu Bilbokean antolatzen dituen dinamikak, esan bezala, jarraitu egingo du horrera eta ja jarraian etorriko dira mtv Astede hoietako bai. Ordegon osabete un falla. Ba eta gainera azkenengo astean ere jakin dugu nola egingo dituzten ekimenak. Ba azkenan Bizkaia osoan ze harrengo dituztela, Durango, Barakaldo, uh -huh. eh, Durango, Barakaldo, Getxon, zerbait tingute da, bai. eta Bilbon Ba hor dago jendeare mugitu nahi duena, zer gauza batzuk egin mm -hmm. eta bueno, jendeari esatea adiegoteko justo aste horretara eta entiaren egun oietara ba, gauza berez batzuk ere antzolatu nahi direlako mm -hmm. e, ez tabaidatu nahi dugu asko mm -hmm. Ondo, onda. eta bueno, jendeak apurka apurka, bizarren hau ere esagutzea, borka eurek daukatenez edabide tradizionalen indar guztia pues, eso oso normalizatua da horrek normalizatua eta doanik adalabeik doanik eta positivo ba, hori da bae, bae. no las algentengabere hone doainaren valorea mm -hmm. ese recollaba ja, así que tan doan merkatu mm -hmm. baten logikan beti mm -hmm. vale vale o jova esker ikasco ezuri nongo baina kalean vale ento Ba, bueno, e, aipatzen genuen aurrekoa elkarrizketan nola, bueno, ba, batzuk pendiente geratzen sidela konfirmatzeko izan ere hori. Aritzekin duela egun batzuk ego nintzen eta bueno, pas eh, e, enelaire geratzen sirena aspekto batzuk eta horiek guztiak ba 11 botxo eguneko egitarahua eta bueno, guztiak jakiteko ba telefonoaren bestaldean daukagu hemen peio, peio asko Irola irratean parte hartzeagatik, ondo etorria. Bai, zuhei eta Eskerrikasko emandako aukeralatik. Bai, e, claro, nola es hori, ba, ba, hori eh, dela egun batzuk itxekiten duenean orain dik haritzeke eh, ezin zidan konfirmatu asmoa beteko zen edo ez eta non egingo zen espazio hau orain dik udalarekin eh, bueno, pues, traba den bate egon delako edo eh, erantzun eh, ematea kostatu zaielako eta bar, eta bueno, azkenean ya eh, amaikabotxo eguna marchan dago dena konfirmatuta dago eta bueno non izango den, esan beharko diguzu lehenengoa Bai, e bueno, bauri, azkenean eh eh pillo, bueno, pillo bat eh ibili ostean eta eh lortu go e, herripako kaian eh postpatualizatean 11 egun aurrian amaituan baitaik aurrera zer gutatik aurrena barkatu 12 aurrera eta bai bueno hori esatea bazkenean eh e, udaletzak pilloa trabajari distribuila ez duela gai e, izan egun honen eh postakisu aurrean e, eramanalizatea baina bueno herri pues, e, mugimenduko pillo bat e, Eta ba, eragilek eta ausolkartek eta balatu baituzte mm -hmm. Aienziz eta historia hauekin mm -hmm. e, Instituzietan egiten zinturien gauzekin eta azkenean e, Baxari e, beste remediori gelditu eta baina eman behar izan digut ba, be, bikain, bikain, orduan jadago lekuak konfirmatuta e, RIP-an, e, e, bueno, bailen eta handik e, inguru horretan, Arenalaren bestaldean Eta goizeko amabietan, datorren e, zapatuan, urriak amairuan E, eta... bueno, egun osoko egita bat prestatu duzu ez, da? Bai, bai, bai, eh, bueno, goizorio. Eh, amagitan ez alduko dugu ba eh, bastagite espazioa edo uh -huh. Eta, bueno, aziko gara ya, amagitan bertan eh, bertso saio batekin Ero... E... Eh, anterki bat dator, eh, bihoterro elkartaren esku, bero eh, badaukagu eh, beste dikantautora talde, arratsaldean beste anterki bat Eta, bueno, ongo dira, tariarrake goiso osoan zehar humeetan agusientzako, arra txal dame bai, bai inguru oso interesgarri bat eko dugu dira inguruan, uh -huh. eta, bueno, denetarik eongo da. Uh -huh. e, azut, e, gehiagorik aurreratuko, ba, jendean, ez, ez, erre, oza, sea, hamaikagotxo guna esagutu nahiko balu, ba, animatzea egon eh, Hori da, be, en persona baino beto eh, ezin da disfrutatu unelako eh, bat, ez da? Hori da. Eta hori, zuzendua derudienez, bai, hume entxako gazte entxako, eta, eta mundu guztia dagoela inbitatuta. Bai, hori da, o sea, rolloa da, eh, jende guztia entzako gauzake gongo dira, eta magitatik aurrera, gaueko amarra karte do, eta gongo dago bai, egon eh, eh, tiko munduko jendea eh, E, mundusoko jendea eh, janaria egiten, orduan guari uh -huh. e, garena pizkabate jendeari eskatzen, edo herri murumenduaren parte sentitzen den olori eskatzen, apizatetorteko, uh -huh. eta egun osoa pasatzeko, ez da espertuko. Uh -huh. Planak eduko ditu egun osoa bertan eh, joe, itxura bikaina dauka eta o, onia ipetu duzun hori eskatzen zaie e, bueno, e, kontzientzia politikoa daukaten hor hori e, parte hartzeko, bisitatzeko baina eski aurretik ere ja egon dira aipatu duzu ez e, e, kolektibo desberdin batzuk ere bueno, euren e, babesa eta txikimendu ematen eta inkluso egunean bertan bueno, nola bait parte hartuko dute edo espazio bateukiko dute inguru honetako hainbat kolektibuk ere bai, ezta? Bai, uh -huh. bai, askenean eh, parte hartutako duten kolektiboak eh, oso es la hori, janaria egiten batez mundo de la cocoa, pues el mundo con macumen eh eragileekin lotutakoen eh muse janari, San Francisco inburua nivel tan un toki público toki askotako jendeak e, e, osatutakoa uh -huh. eta gero güe egon gabeko herriendaba non el proiektu akarteziko dituzten eta en materiala salduko dute ba xe herri mugimenduko sektore osanitetako kolektibo e, de que es Hongo dira, e, kolektiva internacionalistak, feminismoa ekipletutakoak, Euskararen mundutu datosenak, mm hausolkarteak, -hmm. hausolakunteak, eta, bueno, zenetarik, asma horri zen. Bikain, bikain, horrek eh. erakutsiko du hori, amaika botxo eguna dela, hori, ba, Bilbo ez dela hiri bat, Bilbo direla amaika botxo, eta, bueno, bat, denon arteko elkarlaneko historia bat antolatu egin dela egun horretarako. Mm. Ah, bai, hori da, azkenan, eh, elbutu, ez ba, espizkabate, eh, erakustan aztea de eh, Bilbo hori, hori, ten Bilborren e, beste edo kontrapartan edo badagoela benetan e, elkar e, solidarioaren e, Bilbo bat, mm. e, beko, e, bekoa herrikoia eta eta Bilbon biziai duena ez Bilboko ezkaparate baten barruko maniki izan gai duenaz. Eta, importante ere bai, beste puntu bat nola e, bueno, guzti hau bantolatzen da MTVaren eta e, ema aldi horien, baina baita e, sari horien, eta baita ere bueno, horren, horren moduko ekitaldiei e, kontra egiteko, ez? Ez bakarrik beti salatzen eta kontra egiten bai sitea, eraikitzen alternativa bat eta honelako bezalako eventual badira, nola herritik eta herriaentzako sortutako istoriak honelako interes kapitalista hoiek e, ba, bastertuta. Mm. Claro. Bai, bai. Horretan gabiltza ditu gure orain delagun batzuk argitaratu genuen bestia sentu horretan eindakoa mm -hmm. da eta azkenan nai izan 두고 demostratu zelane badagoen aukera eta oso handia, kalitatezko kultura, kasunetan musikagiteko, uh -huh. intereskomerzialetatikat, eta balio, erriko ireta noin arritzuta. Uh -huh. eh, uh -huh. Bai, Vale, va ba, bueno, e, eskarik asko Peio. Nikuste honekin ja osatu dugula aritzek aipatu sizkigunak leengounean eta entzuleek orain entzun dituztenak eta eta bueno, ba ba badakite entzuleek geihago jakinahi badute, pues eh Pistu Bilbao e, plataforma el honekin harremanetan jarri eta are politago dena harremanetan jarri urbilduz, E, urriak amairuan amaika botxogunera Hori hmm. da, hauri da, ezkarrik asko Ezkarrik asko zuri, gure gure arte Bale, agur, bai Agur Balisto, amaitu dugu gaurko jokajei saioa e, Irratxa joa amaitu aurretik, e, guazen klabe batzuk repasatzena Gentrifikazioa eta turistifikazioa aipatzen ditugunean, hiri eredu merkantilista eta baztertzaile baten inposaketa sari gara. Honekin osolututa dago makroeventuen antolaketa. Hau guztia ikusarasteko, ausnariketa bultzatzeko, erantzuna koordinatzeko eta azken finean beste eredu sozialago baten alde egiteko, Bilbon kolektibo berri bat jaio da. Pistu Bilbo, Itzialien MTV Kolektibo honen nondik norakoak ezagutu ditugu, eta datorren zapatuan ospatuko dan amaikoa botxo eguna ere zertandatzen kontatu digute. Erritarrek beraiek sortutako ekitaldi atsegin eta jatorra antolatu dabe datorren asterako. Haukera aukinez gero, pasasait ezte danok ripakaian egingo dan gunetik. Datorren zapatuan, urriak amairu, goizeko amabietatik aurrera eta egun osoan zehar, amaikoa botxo eguna. Komentatzea ere, gaurko saioan Uriola Atarian agertutako testu bat irakurri dudala. E, Carlos Renedo kidatzitako kontsumitzeko prest. E, eta musikaldetik, ba, asieran Tommy Rowe artistaren sweet pie entzun dugu. Eta orain beste kanta batekin itxiko zaitu Ja, fondoan etzuten gabizen honekin. Pistu Bilbo itzali MTV ekimenarentzako sortutako kanta da. Bilbo inguru honetako hainbat raperok eta regelarik sortua. Zanderklapek eta TG Gitarrista Errebeldeak egin dute musika eta mikrofonetan ba, soloen Cluba, Sistada, Suaia, Raperu, Gatom, Akerjenbeko lagunak, Salda Badago, Komando Braga eta Aiala, egon dira. Horrekin itxiko zaituzte guba, urreko arte. Bortan zu plan apurto ez dala justo Eusken es irre farra ira otsa jatapunto Empipia mazatu egitia bustu Bilbo bistu manketxe akustu La rogeta marrekoa marcada enzuelik musikari Zuzanduta zegoena Bemora gaurera egina ala Ignorantzia apistuduena Sexy Entzuten begiak, multia basara pasa Bitartean gazteria gurekaza Mila tonto betea guarsa Jeikita ez ira uniborkin klasa Futurida erri jena, ez enpresa handizena Kapitaliztigu dauberan zatentibia dibidonena Eaj, fuera, bentsamendo ustelak Kotaku zerbestela Eskemak auzteko gatozta mesedes benetan ausi daitzezela Hauzo, hauzo, biztu bilbo Txok, txok, txok, txok Eirak uizleio eriari Gertzok! Diru Ziru guztia begirakanean daude Berekundi berriangudanei badute Horrela izan mentela Negiten duzun estiloa ezita sola, Hit-hop, reggae, punk edo rock and rolla Itxali, televizta Gatera kalea izan zekur eskola Zarege, musika, zutraia, eta kultura Data hori da gubuntzatzen ari garena Baiku gara Euskal Gasteri arena Hotxap, ta hotxap Urraldeko movimientu socialak zabaltzen Musika comercialak, zeisistak Orraintzen artistak, borro gane, respetua galtzen Itxali emdibike, esto no es arte Den naturismoen En chat, non la ikuste